أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني عندما نديتني فصامت ولم أتا كلامي وقعدت situacija bila beznadežna, znači, znači nema ne šanse da to može popraviti. Znači, Analizirajući stanje i podjeli, podjeljenost i ratovanje i tome slično. Znači, Mogli se očekivati samo da se neki desi keramet. I Allah Želšanu je dao u stvari. Dao je da se desi taj keramet. Allah Želšanu dao da, u, da se u Endelus pojavi čovjek kojom je ime Abdurrahman ibn Muavije Ad-Dahil. Pa ćemo da govorite o njemu, ko je on bio. Naravno, govorite o Abdulrahimu da, Abdulrahim ibn Abdul Khali. Rašan snatio da stvar se da govorimo o tome da Abasije kada su došli na vlast e, 132. godine e, oni su zauzeli jedan jedan jako krvoločan stav, spram merviski poruci. Zauzeo stav da treba e, znači narodna da odnesena od prvo od prvog kalife Safara i od drugoga Buđafira Mensura, da sve iz emevijske porodice, sve punoljetne i sposobne muškarce koji su mu eheli, koji su, imaju sposobnosti da dođu na vlast, da vladaju bilo kakvom pokrajnom, da, da je važiv obvez da se ubiju. Pa je počela ta potjera za emevijskom znači, porodicom. I skoro sve su, znači, većinu, veliku većinu znači, porodice. Vrlo je malo njih se spaslo, znači punoljetni, punaljetnih osoba koje su znači, iz ste poruce koja je mogla doći tog užijeg dijela koji moga doći na vlast. Znači, hvatali su ih, dovodili i davali im sigurnost, eman, znači, da znači, će znači, biti sigurni, da je sve u rijedu, da će biti na njih ništa uraditi, pa kada je sakopi na jedno mjesto, znači, to, znači, to su, znači stotine, stotina ljudi su uvijeni. Pa kada je dovedu na jedno mjesto, onda je sve pobjedu. Do te mjere da se pojmijaju neke piđe, Allah zna koliko su ona istinite, da su baš na jednom mjestu ušamo. pa kada su znači ta su razbijali znači članovi meviski porodci, naši meviski kažu znači, znači porodica Hilafeta. pa su i naš pa su selima i pozivali da se vrate i da da im da sigurno znači da njihov njihovo mjesto koje zaslužuju i tome mesto stiže pa kad sve kako ne na mjesto znači velg bruni, kako su se okupili onda dato im da jedu da se najedu fino. I se najeli, onda je nariđeno da, da budu pobijeni A Inače, Basijska boska bila poznata po tome po tzv. Ra, ja, sud. Crne zastav su imali. I crne zastave su imali, ne samo crne zastave, nego crnu odiču su imali. Onda se oslanja na, na hadisi, po javca istoka, je, la, crne zastave, koji je govori o Mehdiju. I ima to automačenje da se onda računali za jednog od svog je bio Mehdi. Mada ovo toga izvijali na slabosti. Neke učinjanske prihvata je koji govorili o mehkih veli. Uglavnom, znači, oni su, kada su prevarili tu veliku skupinu, znači, prenos je tako da je bilo u istorijskim knjigama. Način. Znači, veliku skupinu njih, kada su sakopili i sve pobili, onda su uzijeli kaže, tepihe i preklili preko njihovi tijela tepihe i sjeli na njih i onda jeli hranu, donijeli hranu i Kao vidjel jel, pražnjenja i življavanja nad, nad emevijama koje je Koji, znači, koji su ganjali godinama imali namjeru da i sve pobiju. Od onih koji su koji su bježali i čija je glava bila tražena je svakako bio i Aldo Rahman ibn Muavi koji tada imao je 19 godina je. Aldo Rahman ibn Muavije ibn Hešan. Naši Muavi odarovna otac njegov znači, je bio sin od halife Hisama, zadnji khalifa na jednog preznanji khalife koji je bio zaista imao vlast i bio dobar khalifa. Znači, to je njegov sin, a Rahman dođe unuk od halife. E, znači, bil, znači, bila je glava tražena i od njega, od Rahman i Bunavi, i njegovog brata, Velida, koji je imao 13 godina. I oni su se krili, oni su bili tada živjeli u, u, u Iraku, pa su se krili jelo, od Abasija. Oni su tražili na svakom mjestu, gdje su stigli, znači, po Egiptu, po, po Hidžazu, na bilo koje mjesto, da su znali da ima neko od njih, tražili su i, i ubijali sve redom. Ono što prednosti je da nisu bila žensku djecu, nisu bila žene a, i žensku djecu i djecu mušku koji su manji od... koji nisu punoljetni. A, priča od Rahama Mavije se vraća na to da da, jedno, da je jedno odna človlika bio u, u, u Iraku, da je bio sa svojim bratom u jednom u selu gdje su se krili, bio u kuće, a on je imao, imao jednako bolest, je imao na oku remet, imao određu bolest, poslije je oslijepio na to ako nije vidio pa moj latte i njegov brataj 13 godišnji brat u, u kuću i rekao kaže evo počeo da plače znači ne mogu da priča o šta se dešlo on plače pa on ga pokušao da smiri pa on ga uzeo i pogled na, napolje tad gledava znači celo su lidu već sada okružile znači a rajat suđ kafezovali znači 14 zastvora na basiskoj je al basiska vojska tražili njih baš jeđođe da i a tu je bila njegova naši poraz njegova žena djeca i ostali pa je on uzeo tog svog brata Velida od Rajmila Mavić znači uzeo i pobjegao na stražniju dio kuće i uspio da im pobjegne tu iz sela. Pa, su, pa oni kada su došli u kući i kada saznali da je, da je bio tu, počeli su potirati za njim i došli su do, do rijeke furat Eufraat, kako je danas kao. Došli su do, do te obale i onda je vidio Grahmen uh, Mavi i sa svojim bratom, 13-godišnjim, da nemaju ni zadan znači nema drugi, mogao je preplivati rijeku. Ona je već šira rijeka, velika rijeka. I počeli su da glivaju mada su, su bila prilike negdje, ili neka polovina rijeka bila jaka, velika, voda, tok vodi. Onda su, jel, vojska koja došla, Abasijska, Sobali koja je došla, pozivala njih, hajde dođte brat, dajemo sigurnost. Vratci, nećemo ništa se desiti, nećemo vas ubiti. I onda je nasio na tu priču, nasio manji ovaj brat, jer su već bili razvoji, voda je bila razvojila, i onda je počeo na, nazad na pliva, počeo nazad na pliva prema njima, prema Abasijama, odnosno, bratu Abba, Abbasijskog halife, kuđafremesu. Prema njemu je počeo da kliva. A njegovo brate Obrahman ga je počeo da zove i kaže, nemoj da ideš, ne ima kod njih znači, emana, on ne daju sigurno, lažna je njiva sigurno, znači obeća i pa povio, što bi već bilo poznato. on kaže, ali brate kaže, on me, čuješ da govori da mi daju sigurnost, da me neće I narodno, kad je došao na oblik, kad se ga, ga doveli Kada se ga uzeli kod sebe, onda se ga uzeli za glavu i stavili ga dole i onda e, zvali Abdurrahmanem aviju. Vrati se ti ćemo tu biti prateni. Ako se ne vratiš ti si uzrok njegove smrti, mi ćemo gobiti zbog tebe. Normalno, on je znao, znači, onda vaga, bilo mi jako teško, kako, skoro kažu da je srce je puklo. Znači, e, da nje, znači, njega stavljaju na na vagu, a on je znao, znači, ako on vrati, da će biti i oni uvijeni jedan i drugi. Znači. Ako ostane, znači upit ćemo samo vratiti. I, naravno, pravodlom kod njega se nije, ne, nije došao i njegov je nastavio dalje prepozavao Rijeku. A onda su oni na njegove oči ugili njegovu vratu 13. godišnjega. I taj događaj puno je ostao u njegovom sjećanju, ga nikad zaboravio. Znači, na takav način su oni posupali Abbasije. Nakon toga Abdurrahmanu znači taj dugi period, znači, od svoje 19. godine do skoro 25. godine, nekih šest godina je se on krio od Iraka, prelazići preko, preko Hidžaza, Šama, pa Egipta, pa došlo u Kajravan, u sjeverni dio Afrike, krijući se i bježeći, jer od Abasi, od njihove vojske su traže da ga ubivaju, pogotovo u I dolazi, dolazi u Kajravan, tamo ima imao, ovdje je zanimljiva stvar, znači da je njegov, njegova majka bila berberska porijekla. Znači, njegova majka žena od Moavi, sina halife, je bila uh, berberskog porijekla. Pa tako da imao svoje, el tamo imao svoje dajte tamo, imao svoj rodbinu, Međutim desio se jedan drugi problem. Tada već u Africi, u Sjevernoj Africi, uh, uh haridži, havariđi preuzimaju vlast. Abdulrahman Habibi, poznati namestnik podsećanja havariđa, u to doba već on proznao vlast u Sjevernoj Africi. I, a oni pogotovo nisu voljeli Emevije, pošto Emevije njima dali jako lekcije, uništili uništili sam u početku pogotovo da im je i Usuf. I mrzili su im. naši i bespošedno vodili rat protiv njih. Gdegosi i oni, znači, onda su imao dvije tu opasu. Znači i Havariđi i, i Jabasije su, znači, tražili bilo koga od Emevijske povredice da ga ubilj. Tako da se Audrahman i tu mogu mogo zadržavati, pa je mora i tu da se krije e, da, bi jel, e, da bi na kraju jel donio tu neku sudbonosnu odluku da je izabrao da ostvari odjevo Ndavus. više izbora. Bjedaj ide, znači razmišljao, jel? Ako ako ostanim znači šta ja imam u svom životu ostanim tu znači da cijelo vrijeme krije znači on cijelo vrijeme traži da ga ubiju sve na basije ili havarić znači, znači ne može znači ni jedno mjesto da može biti miran da može biti siguran a da obznani da ko je on šta je on a onda je došao do te odluke da ostvari da zaberi najudaljeniji dio muslimanskog svijeta pa to endels A još jedan, jedan bitan momenat je to što Endelus pravi odvajanje od drugog Osmanskog malja Morea. Pači Sredozemno more na Morelski kanal. i e, Iblatar, znači odvaja, odvaja odvaja jel e, Endelusku državu od od ostalog vilajetskog e, helapetskog carstva. E takođe skontao jel da je naj, najprikladniji najprikladniji najljepši mjesto u stvari jest i tu i tu Endelus. Da pokuša nač tamo jel utočište se. Jer ima s jednih s, jedni s druge strane, znači i Havaži traže da ga ubiju, i Abbas je traže da ga ubiju, potire su za njim, e, a oni sa druge strane imaju koliko, toliko podršku unutar endelusa, znači imaju, znači obične ljudske ma, odlične mase muslimanske su, volile emebijsku državu, volile se emebijsku vlast, emebijska vlast, znači ima padl, velike zasluge, veliko hajra su rade za muslimane. Pa je donio tu odluku. E, tu odluku... Znači, kada je on donio da ode u Endelus, znači, tada je znači, već imao 23 godine. 23 godine. Znači. On tada već razmišlja i pravi plan kako da ode u Endelus. Znači, istra... nasio da istraži stanje u Endelus. Kako je tamo stanje? Da pripremi se za odlazak tamo. I onda je poslao svoga a, poznatog slugu i prijatelja i velikosposobnog vojskovođu, a to je Bedra, Zabiližem samo njegove ime Bedre, ne znaš niko je šta, niko je prilika, nije odahle, ali je bio jako sposoban i pomogao je, pomogao je mu u čitom putu da se spasi i da dođe do Endulos Abdrahmanu Dahren. E, Poslao svoga znači, e, sluga, odnosno svoga, svoga, svoga prijatelja i svoga e, saborca na, na tom putu bježanja, Bedra, pa je on istražio stanje u Endulosu. da vidi kako je stanje. Normalno stanje smo mi joj pisali malo prije, znači, da je bio blagi haos. Pratovali znači, je jedni preti drugi. Firin proti Mudarin, Hiđazin proti Jemenin, znači ona, ona, rat, ratovi plemenski, e, dvugi metra se bori, e, dva desetak i više državica, jedni se uderže sad ovako jedni džihad za postanjeni kad džihad vodi između, znači borbu vodi jedni proti drugi, znači blagi haos je tamo bio. Pa je onda, jel, kada je, kada je, kada je poslao Bedra, došao mu je i za slanik, znači Bedr je njegov, njegov pomoćnik je našao tamo je našao neku skupinu, manju skupinu od od mevia koji su bili manji poznat, koji su tamo živjeli sva tako. Skopio sa njim nekakav dogovor, uglavnom dali smo podršku i bilo složen da on dođe, da pokuša je da, da nešto uradi, da, da mu pomogne je da on, da ostvari nešto mentorsko. Ništa nije bilo precizno definisano je Uglavnom, kada mu je došao je, ovaj, čovjek sa, sa brodom, sa malim čancom, kada mu je došao na obalu Afričku, oni čekao čekao, dugo vremena čekao da dođe, vijest od bedra, njegovog e, saputnika, i došao je čovjek, jemenac, da ga pita, i došao pa kaže, hajde, kaže, zovu te da dođeš, kaže, pripremljeno da tebe doček. Od oni što su i bili spremni da ga podrže, ja. Pita njega od Rahma Dahl, kako te bime kaže, Galip, ime mi je Galip a onda onel a onda onda on ovaj izrazio ovaj tzv. vid optimizma istifshar sa njegovim imenom galib znači onaj koji pobjedije pobjednik i kaže faqad galebna i poznate njegovi što znači aha pobjedili smo znači znači uzeo na osnovu tog imena koji došao znači a to je postao i radi znači taj optimizam da, da se da uvijek gleda na svijetlu stranu i svijetlijuju svijetli vid budućnosti dobijega koji se radi I kaže, ovo znak da smo pobijedili, da smo uspjeli. I onda je prešao Uendelus. Kada je prešao Uendelus, sakupio je, znači, on je ostatak, što je bilo vrlo malo, znači, pristalica od Emevija, koji su ostali tu živjeli. I onda je pokušao da, dobije, da sklopi ugor istraživo stanje, znači, tu najveću snagu imao ko, znači, Ebu Yusuf, Fihri. Ima, koji je uzrokovo odvajanje, endilo se od ostatka muslanskog svijeta. I druga snaga koja je bila, Jemenci su imali, imali svoja plemena koji su imali snagu i njihov prijednog je bio Ebu Sabah eh, Yahsubi. I onda ono što sa njim razgovaraju, sklopio sa njim dogovor. Sklopio sa njim dogovor da se zajednički udruže da se bore proti, proti Fihrija. Eh, pa su Jemenci to prostudirali pa kaže, jel, sami svakako nemaju snage da se bore proti Fihrija i njegove vojske, ali ako se udruži sa eh, Meviskim, pristalcama, mogli bi se prkoti njih. Iako je snaga opet bila jel, jako slabo u odnosu na, na Fihrija i njegovu vojsku, namisnika Fihrija koji je smatran, kao navodno, da je bio namisnik čitavog, čitavog Endelovsa, u stvari vazla je ratu oprotiv nekoga. Jel. E, I dogovore se u stvari jel, da, da, da zajednički radi, da zajednički pokušaju da formiraju buduću neku zajedničku državu. I onda je se jel, desila ta velika, legendarna, prva bitka najpoznatija u Endelovsku koju je povejao Brahma d'Arhel, a to je Melkeja, مسار بالله زوت المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك كان الزمان وقارنا